Dos dies de debat al ple i els passadissos del Parlament amb el plantejament de combatre la pobresa i les desigualtats van acabar ahir el vespre sense cap acord, una mica ampli. Només tímids acords puntuals entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana que s'han de materialitzar a instar al govern a millorar el sistema de pagament de la renda mínima d'inserció, RMI. Amplia tot l'any la treva hivernal que impedeix que estalli l'electricitat, l'aigua o el gas a les famílies sense recursos, tot i que no la condonació del deute, i garantir la cobertura del 100% de les beques menjador en els casos de pobresa extrema. Vist com havia anat la sessió de dimecres, tampoc era que tinguessin les expectatives gaire altes, però tant la presidenta de la taula d'entitats del tercer sector, Àngel Guiteras, com la de les entitats catalanes d'acció social, Eques Teresa Crespo, van coincidir a lamentar que els grups parlamentaris no haguessin fet un esforç més gran per arribar a un veritable pacte de país contra la pobresa, és a dir, fixar uns compromisos, uns diners i uns objectius. El diputat d'Esquerra Republicana, Pere Bosch, va valorar positivament que del debat n'hagin sortit compromisos nous i concrets, mentre que Eva Granados, del PSC, va qualificar el resultat de propostes de resignació i mancades de valentia. Laura Massana, per la seva banda, per iniciativa per Catalunya Verds, considera perduda l'oportunitat de capgirar el pressupost per augmentar l'estat del benestar. A la mateixa línia, David Fernández de la CUP va reclamar al Govern que revisi les prioritats i que la taxa del 23,7% de risc de pobresa sigui un límit històric. Maria Mercè Jou, per Convergència i Unió, veu una llum al final del camí, on fins ara tot era foscor. L'ampliació del decret contra la pobresa energètica semblava un camí per demostrar una certa unanimitat entre els grups. Finalment, però, Convergència i Unió, Esquerra Republicana i Ciutadans van quedar soles perquè el PSC i l'iniciativa van condicionar el seu suport a un compromís de modificació del pressupost. Crear un projecte de llei d'ocupació abans de l'estiu, un fons social d'habitatge amb pisos cedits per a entitats bancàries i una cartera de serveis socials en què s'inclogui el dret a l'alimentació són algunes altres de les mocions de Convergència i Unió i Esquerra Republicana. Pel que fa a les beques menjador, hi ha el compromís de pagar-les al 100% als alumnes vulnerables i també que hi hagi diferents convocatòries perquè les famílies en situació de pobresa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 Si no coneixes el teu passat, et falten elements per encarar el futur. Amb aquesta frase, Salvador Angosto, vaí i fi del Bon Pastor, explica fins a quin punt són inconvenients i útils els diferents projectes de recuperació de la memòria històrica que porta entre mans. L'últim, crear un mural a peu de carrer i amb caràcter permanent que resumeixi de manera cronològica els fets més destacats de la història del seu barri. Angosto, de 66 anys, no està sol i és que totes aquestes iniciatives han estat impulsades des de l'Associació de Veïns i Veïnes del Bon Pastor, entitat de la la qual va ser cofundador i primer president el 1976. Els veïns, a més a més, han respost a la crida amb centenars de fotografies, escrits i altres objectes que serviran per poder explicar els llocs i els moments més representatius del barri. La recollida del material va tenir lloc entre els dies 9 i 14 de febrer. El grup d'investigació Polis, Art, Ciutat, Societat de la Universitat de Barcelona, està treballant ara en la classificació de tots els arxius recollits, una vegada tinguin organitzades. Les fotografies decidirem entre tots com i on posem el mural o els murals, explica gosto. L'entitat veïnal va contactar amb el grup d'investigació de la Universitat de Barcelona al descobrir que ells havien participat en un mural inaugurat el 2011 al barri veí del Baró de Viver. Quan van veure el mural del passeig de Santa Coloma ens va semblar una idea molt bona i van començar a investigar com podien fer una cosa semblant al bon pastor. Explica Paco Serrano, que és l'actual vicepresident de l'Associació de Veïns. El mural hauria de... Ha d'estar acabat a l'octubre, coincidint amb el 40 aniversari de l'ambulatori de Bon Pastor. Vam escollir aquesta data perquè aquell edifici simbolitza molt per a tots nosaltres. Va ser la primera gran infraestructura del barri, millorava la nostra qualitat de vida i va ser el resultat de la lluita veïnal, explica Serrano. Delimitat per la ronda litoral i les vies del tren, el bon Bonpastor ha estat històricament un barri aïllat impermeable a la resta de la ciutat. Quan va arribar al metro, fa uns 5 anys, després de lluitar molt, ens vam sentir part de Barcelona, recorda Serra Amb el mateix objectiu que al mural, l'entitat veïnal també prepara un projecte per salvaguardar una aïlla de les denominades cases barates, inaugurades al 1929 i actualment en un llarg i consensuat procés de rellotjaments. La seva intenció és convertir en museu un parell de vivendes i crear-hi una sala d'exposicions polivalent però el vicepresident de l'Associació de Veïns, que des de fa 3 anys organitza visites guiades per pels racons amb més història del barri, amb Salvador Angosto com a guia, s'està perdent el sentiment de pertinença i espera que amb aquest tipus d'accions els més joves i els nous veïns puguin sentir el barri com una cosa seva. I atenció perquè passem a una altra informació i força destacada. Hem de dir que a mort atropellat un home a la meridiana. Un home de 50 anys moria atropellat aquest dimecres a Sant Andreu. La víctima tenia uns 50 anys i ja anava sense documentació, motiu pel qual encara no ha pogut ser identificat. L'home es trobava a la mitjana de separació de carrils a l'Avinguda Meridiana, amb el carrer de Felip II, i un turisme que circulava en sentit d'entrada el va atropellar. El sistema d'emergències mèdiques va traslladar la víctima a l'Hospital de Sant Pau, on va morir posteriorment. La Unitat d'Accidents de la Guàrdia Urbana investiga les causes de l'accident i la identitat de la víctima. Doncs ja ho sabeu, si hi ha algun familiar que trobeu a falta, doncs poseu-vos en contacte amb els Mossos l'esquadra que segurament no us podran dir doncs, si aquesta persona que trobeu a faltar és aquesta persona que va morir dimecres a la Mariana. Més informació, ara sí que ja obrim el que és la nostra agenda per aquest cap de setmana. Eh, parlem de les activitats que es realitzaran avui. Per començar, a la Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, us ofereix l'exposició Només l'educació pot trencar la pobresa. La Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, al carrer Galici número 11, us ofereix avui, a partir de les 7 de la tarda, la xerrada sobre l'exposició Només l'educació pot trencar la pobresa. Es tracta d'una presentació de l'exposició amb una xerrada sobre el treball d'Espurna, Espurna, que és una ONG, per aconseguir l'escolarització dels nens i nenes i contribuir al desenvolupament de les famílies més desafavorides. Aquesta conferència doncs, va a càrrec, eh, aquesta exposició va a càrrec de Teresa Llop, de la ONG Espurna, i es farà doncs, a la sala d'actes de la Biblioteca Trinitat Vella José Barbero, i hem de dir doncs, que l'aforament també és limitat. Anem de la Trinitat Vella cap a Sant Andreu, al Centre Cultural Camp Fabra, Cui, avui i demà, les vuitanes jornades àmbit ecologia emocional. El Centre Cultural Can Fabra al carrer del Segre número 24 acull avui i demà les vuitenes jornades de l'àmbit ecologia emocional. Volem fer-nos preguntes, aprendre molt, viure més consciència i sobretot volem aplicar tot allò que es va descobrint sobre la nostra extraordinària ment per millorar la nostra pròpia vida, aplicar-ho a la nostra professió i col·laborar en la millora del nostre món. Doncs ja ho sabeu, aquesta... aquesta mm, sí. Aquesta informació, aquestes jornades d'àmbit ecologia emocional es realitzen al centre cultural Can Fabre, que es troba a la plaça de Can Fabre, i per arribar doncs, podeu utilitzar el metro a través de la línia u a Sant Andreu o B Renfe a, a través de la línia de Sant Andreu-Comtal. Sant Andreu Pel que fa a l'autobús, doncs, hi ha l'11, el 35, el 40, el 73, l'H8, el B20 i l'N9. El, el pàrquing es troba a la mateixa plaça de Can Fabre. De Can Fabra, de Sant Andreu, ens anem cap a la Sagrera perquè el Centre Cívic de la Sagrera us, ofer us ofereix avui el món del foc a la Sagrera des del 1982. El Centre Cívic de la Sagrera, la Barraca, us ofereix fins avui una mostra que vol fer un repàs ràpid dels elements que s'han incorporat al llarg dels anys a les festes d'aquest barri. Diables, bestiaria festiu, finals de festa, versots, lluïments... Doncs l'entrada és totalment lliure, l'aforament és limitat i les festes populars sense foc segurament serien inimaginables avui dia. La Cluenda es farà avui a les 8 del vespre amb un col·loqui amant Josep Fornés, director del Museu Etnològic de Barcelona i Marga Arregui, presidenta de la Federació de Diables de la ciutat Aquí de Barcelona, al voltant del paper de la dona i el foc. Última punt abans de tancar aquest primer recull de notícies, bé, em sembla que vam passar anar a un altre. Sí, ara, bé uh, Parlem del Sant Andreu Teatre que us ofereix l'estrena del malalt imaginari amb la companyia Casual Company. El Sant Andreu Teatre, al carrer Neopàtria número 54, us ofereix avui a les 9 del vespre l'estrena de l'obra El malalt imaginari, que s'inclou dins de la onzena edició del festival de teatre amateur al Talsat. El pobre Argant està malalt i passa tot el dia al llit queixant-se i pendent dels remeis que li prescriuen uns metges més capficats en guanyar diners a costa de la malaltia de tallar-ne d'arrels d'arrels. Les causes i per acabar-ho d'adobar la nena l angellic s'ha enamorat del pretendent que no toca. Aquest espectacle hem de dir que és en català, que té una durada d'una hora i mitja i que el preu és de 9 euros. I abans de tancar aquest permis repàs de notícies, us comentem que aquesta nit tindreu l'oportunitat de poder gaudir d'una nit que de rock and roll a l'espai 30 de la nau Ivanov. L'espai 30 de la nau Ivanov al carrer d'Honduras número 28 us ofereix avui a partir de les 9 de la nit un gran concert amb el nom de nit de rock i actuaran Delfine eh, Fernández, Van, de Los Salvajes, i també la Big Rock Van, i el preu doncs és de 6 euros. Molt bé, doncs fet aquest primer repàs de notícies, nosaltres el que fem tot seguit és una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. Arrrimes flip per teus peus perquè bullies el dia. que d’arribar, arribar a far de la sent que pensant mal. Marament, mala gent embruten l’ambient. Contaminell l’aire duúter en el, ambient, el, aire, el sentiment. però ja s’haabat ja sabenent què vas el teu tal o dequin és ser miras Cam’ camina, caminar. Si s’lotxe tu final ja no maturar. 91.6 de la EFAEM, escoltes tot un poble, a Ràdio Trinitat Bello. Atenció, memoritzeu aquesta frase que tot seguit us comento: "Si no coneixes el teu passat, et falten elements per encarar el futur". Doncs aquesta frase és de Salvador Angosto, que és veí, fill del Bon Pastor. Aquí tenim a l'altra banda del fil telefònic. I molt bon dia. Hola, bon dia. Com està Salvador? Uh -huh. Doncs ens acabem de assabentar que esteu preparant un mural per fer sí. reviure la història del barri del Bon Pastor, oi? Eh? Sí. sí, sí, sí. Com, com es prepara això? Bé, bueno, mira, vosaltres ja portem 3 anys fent una sèrie de xerrades uh -huh. a nivell de col·laborant en el Museu d'Història de, de la Ciutat per donar a conèixer pues, la història del nostre barri que encara no té 100 anys. Uh -huh. Parlem de l'any 16 eh, fins al... Uh -huh. S'explica una mica tot el recorregut. Uh -huh. I, i vam deixar, eh, millor dit, vam veure en un moment determinat el, el mural que té el barri de Baradó i Ver. Uh -huh. I es van posar en contacte amb ell alguna manera per veure quina havia sigut el seu recorregut i quines col·laboracions i aportacions. Bé, doncs a partir d'aquí ens va fer en contacte amb un, un grup de la Universitat Central de Barcelona uh -huh. que es dedica doncs, a donar suport i a estructurar tot un procés uh -huh. de participació ciutadana uh -huh. i en el qual bueno, hem iniciat ara un parell de mesos que hem aquest projecte. Uh -huh. Aquesta seria l'inici, no?, uh -huh. eh, Sí, sí. De fet, els sí. dies, dies 9 i 14 de febrer va haver-hi una recollida de material per tal sí, sí. de poder endagar el projecte. No? Sí, sí. A veure, eh, nosaltres ja tenim aquí un, un vell que està 30-40 anys recollint um, fotografies i tipus folletos eh, i documentacions, eh, contractes i material que ja uh -huh. portava molts anys, no? uh -huh. però eh, el que no volien era quedar no, només en tot aquesta, aquest material que ja disposava, uh -huh. sinó que tenien que fer part, eh, participatiu pues, al conjunt dels que eh, voluntàriament vulguessin. Uh -huh. I van fer aquesta jornada de recollida de fotografies i de documents i de més uh -huh. que només era el diumenge... Eh, aquest durant el matí van recollir doncs, moltes cientes eh, entre fotografies i documents i gràfics. Uh -huh. Perquè hem de dir una cosa important, que és que vostè va ser fundador de l'Associació de Veïns i Veïnes del Bon Pastor. Sí, bueno, a veure, algú tenia que ser en el seu moment, uh -huh. i concretament en l'any 70, perquè uh -huh. un grup de, de veïns eh, havien ja començat a la legalització de l'associació de veïns Bon Bonpestor, que va portar, eh, portar una sèrie de problemes i que estava basada a cavall de la dictadura. Mm. I aquí pues, eh, van trobar que uns veïns anys enrere s'havien pues, legalitzat una associació que es deia Legalitzats de Família, mm. que estava recollida dins de la llei de, del 64 de la dictadura. I bueno, van aprofitar pues, aquesta plataforma inicialment mentre es legalitzava l'Associació de Veïns uh -huh. i bueno, el grup aquest impulsó pues, a, a demanar si estaria disposat a assumir la, la responsabilitat indudablement uh -huh. eh, un any i mig eh, aproximadament després eh, doncs, del 70% sobre el 76% es pues, va legalitzar l'Associació de Veïns eh, i van sumar els esforços de l'Associació de Veïns de cada mes de família uh -huh. eh, amb la nova associació i varen juntar doncs, bueno, dels socis, una mica els esforços econòmics uh -huh. i bueno, varen continuar lluitant. Uh -huh. I vostè va ser el primer president de l'Associació de Veïns i Veïnes del Bon Pastor? Sí, sí, sí, sí. l'any 76. Va ser fins l'any uh -huh. És a dir, que coneix molt bé el que és el, el barri, no? Bé, bueno, jo ara faré 67 anys i uh -huh. som nascut aquí al barri. Per uh -huh. tant, jo soc nascut aquí a les Cases Barates uh -huh. i, per tant, porto pues, curat anys fent uh -huh. feines reivindicatives de, bueno, des de diferents àmbits uh -huh. i he estat durant una temporada gran prepatència uh -huh. aquí al discreta. Per tant, vostè doncs, suposo que li deu haver costat poc de trobar aquest, tot aquest material que segurament ja guardàveu i que ara... Doncs... Sí. Bueno, a veure, jo no és la persona que ha acumulava aquest material, jo sóc una persona que ha acumulat eh, dades i que ha acumulat d'alguna manera pues, eh, tot aquest eh, procés dels últims 40 anys, mm. però clar, eh, conèixer pues, molts veïns i demés, pues, ja, ha, ha sigut bastant fàcil en aquests moments, doncs eh, mm. pues, disposem a part del, del bagatge aquest que deia el del veí, Eh, que sí. porta molts anys pues, eh, en aquests dies des de les jornades aquestes pues, estem al voltant de mil, de mil elements més eh, gràfics ah, sí. eh, de tot tipus és a dir que s'ha pogut eh, moure tota la, tots els veïns i veïnes del Bon Pastor per poder treballar amb, amb aquest projecte sí, sí, sí. No, de la perspectiva de participació pues, ara equip aquest de la Universitat eh, Central Mm -hmm. pues, eh, ja té classificat tot el material que hem recollit mm -hmm. i gran part del que tenia i per tant eh, ara aquest abril es, es proposarà fer tots uns grups de treball eh, partint pues, de les pròpies escoles, les entitats i ciutadans eh, eh, mm -hmm. que, estiguin, que tinguin ganes de participar mm -hmm. per eh, començar pues, a debatre per un costat eh, quines serien el material gràfic, fotografies o document que podrien quedar en el futur mural o murals, uh -huh. i si eh, seria un sol mural o diferents peces que vivien en el conjunt del barri. Uh -huh. Perquè també se sap treballant en la salvaguardar una illa de les denominades cases barates. Sí, sí. A veure, uh -huh. nosaltres ja des de quan vàrem present l'any 2002, vàrem plantejar la remodelació de la zona de les cases barates, la mm. discussió del planejament urbanístic, ja varan eh, eh, a curar amb l'administració mm. que una mançana de les cases barates, eh, que, era, que seria la Carol Bernola, Tàrrega i Claramunt, eh, aquesta pues, seria la mançana en la qual eh, la tindria, voldrien que es quedés per donar serveis des de la perspectiva cultural i, eh, indudablement, una representació d'una part important del barri uh -huh. pues, de la nostra memòria. Sí, sí, Exacte. sí. O sigui, com una sala d'exposicions eh, cultural per donar a conèixer... Sí, a veure, aquesta, aquesta peça tindria, estaria dividida en tres. Uh -huh. rehabilitar dues eh, casetes, uh -huh. com estaven en l'origen en l'any 29, Eh, a fer possible eh, en algun dels materials que han utilitzat la seva... en aquesta època. Uh -huh. Dues casetes que quedarien al costat d'aquestes, que seria on tindríem l'arxiu històric i, i d'alguna manera, ja organitzaríem aquest petit espai. I uh -huh. en, la peça que quedaria, perquè és clar que estem parlant d'una superfície d'uns 700 metres quadrats igual uh -huh. una mica més, Uh -huh. pues quedaria pues, una sala d'exposicions quan pretenem, uh -huh. pretenem que aquesta sala d'exposicions sigui una sala congestionada amb el Museu d'Història de, de la ciutat. Uh -huh. Estem intentant pues, treballar i oferir aquest tema, aquest, aquest espai, per poder tenir pues, exposicions itinerars de la ciutat, uh -huh. igual que estem fent la, els itineraris i la, el, els itineraris del relat a ciutadans de la ciutat cada tres mesos que precisament a través del Museu d'Història intenta lligar-ho tot. O sigui, que es tracta d'un bon projecte, d'un projecte amb envergadura. Home, sí, entenem que sí, el que mm -hmm. que aquestes tres peces jo crec que és una llista. Doncs, pues, tothom, bueno, una, eh, és, és un projecte de participació àmplia un i cap tothom per mm -hmm. un costat, i després que les diferents generacions que, que hi som uh -huh. pues, d'alguna manera pues, cadascuna pues, podrà posar el seu el seu gra de sèrie precisament per construir i tenir aquell, aquell fet de la, que deia al pues, principi de la bueno, uh -huh. que tu has, has llegit uh -huh. del principi del report no, és important tenir la memòria per planificar pues, el futur uh -huh. i com si pues, a aquesta ciutat i uh -huh. volem formar part d'aquest futur pues, que en tenim, que uh -huh. té la nostra ciutat. Perquè vostè creu que s'està perdent el sentiment de pertinença al barri del Bon Pastor? A veure, indudablement, sí. Bueno, a veure, eh, el nostre model de societat actual uh -huh. pues, fa que tot aquests temes alguna manera, de veure d'on venim, mm. pues, eh, queda una mica altra. Totes les noves tecnologies que t'ajuden a buscar material, els cadascos ens distreuen També, I, bueno, d'alguna manera hem cregut, hem cregut que és una peça fonamental. Mira, en el mm. procés de remodelació de les cases barates, mm. que indudablement és la gent surt de viure en, en horizontal i en plantes baixes hauria pues, que conviure en vertical mm. però el mateix projecte eh, la nostra filosofia el que s'ha imprimit quedant, eh, es multiplica per 3 els eh, metres quadrats de zona verda mm. que estaven pres en el pla general metropolità en el seu moment mm. per tant, amb la voluntat de que, de que aquests espais que queden entre edificis siguin espais grans que per poder disfrutar i trobar-se la gent dins de l'especte de comunicació i que es trobava concretament en aquesta part del barri, que era les cases barates, en els seus orígens. No? Una mica intenta crear un de convivència mm -hmm. i de, de trobada entre les persones. Mm -hmm. Doncs ara no, no sé com veu vostè el, el barri de Pastor ara mateix perquè s'està remodelant el nucli antic, s'està fent la remodelació sí. del centre cívic també sí, sí. fa 5 anys que funciona el metro no? Tot això? Sí, per això, és a dir a veure, el, el, el barri, a veure la part més antiga del, del barri de bon Pastor concretament no són les cases barates no. No. és a dir, la part més, més antiga era la... la la zona d'aquí on està el centre públic de i demés, no? Uh -huh. A veure, a veure el, el metro ha fet uh -huh. que la Calvi pues, estigui més propera de la ciutat i, per tant, la permeabilitat de, de relació amb la ciutat pues, és molt més gran. Uh -huh. Aquest aïllament que tenia físic el barri entre el tema de les vies o els Uh -huh. eh, pues, d'alguna manera s'està pues, ha... eliminant. Però hi ha que continuar treballant perquè sigui tot o una mateixa... A veure, és part realment del... de, la... de la ciutat, però en convencció. Uh -huh. I mantenir, d'alguna manera, aquell espirit de poble uh -huh. que es pot acabar mantenint. Espero que s'hi sí, sigui, però bueno, ja es dependrà només aquests fets. Mhm. Uh -huh. I per quan és previst que es posi a marxa aquest, aquest mural, que es puguis posar? Sí, mira, nosaltres ens eh, vam donar tot un espai de temps de participació i ens vam posar com a horitzó eh, que el, tanca, el tancament del debat i les conclusions, com molt tard, seria, seria per a l'octubre d'aquest any. Uh -huh. eh, per què van agafar l'octubre? Perquè l'octubre eh, es farà, farà Completament el 12 d'octubre del, del 74 es van posar la primera pedra de l'ambulatori. I, per tant, entenia que 40 anys després posaven una altra primera pedra d'àmbit contral i de transformació del nostre barri. Perquè aproximadament... Ara entrem a la tercera fase de les cases barates, la tercera fase ja ens quedaran una, una quarta, i esperem que d'aquí de pocs anys 4, 5 o 6 anys, quan pues, mor ja tot el barri remodelat transformat mm. i jo crec que podem gaudir de tot aquest, eh, aquest àmbit de... dels murals aquells pues, eh, segurament mm. que en l'any que ve podríem tenir la peça si l'administració que en principi eh, els agrada el projecte mm. però així entenem que els hi agrada, perquè ja tenen tota la informació, uh -huh. eh, per tant, podria, es podria donar. Però el tipus serà un, el, o seran diferents peces distribuïdes en el barri, serà el fruit del debat que s'està produint i que es a partir eh, més intensament a partir de la creació d'aquest treball. Uh -huh. Molt bé. Doncs ens agradaria poder seguir parlant amb vostè del barri del Bon Pastor, però ens tira el temps a sobre. Sí, sí, ja m'ho imagino. Així que, Salvador gosto moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i bé, esperem poes. doncs que en els propers dies doncs puguem continuar parlant del barri del Bon Pastor, que de veritat que val la pena, i més tenint el, els veïns i veïnes que, que té aquest barri i que i que, que, és, que és molt important. Bueno, pues i a disposició Vinga. i a saber què podeu fer nosaltres i a l'inversió personal que jo estigui en la meva mà d'acord, doncs moltes gràcies Elbador molt bé, Vinga. Adéu, adeu, bon dia molt bon bé, doncs el que fem ara mateix ràpidament una pausa perquè ens queda el temps just o sigui, anem ràpidament a parlar de ara ho tenim per aquí, del Sant Andreu Teatre i de l'obra que eh, representen a part, aquest, aquest vespre mateix una pausa i tornem. Els ulls, jo hi faig el sol, mortal, la tombaré. d'anjol et divas quin man Aus nu so com el regne del cel sense haver estat jutjat Aus Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar escolta cada migdia tot un poble. I del barri del Bon Pastor, ens en anem ja directament cap al centre de Sant Andreu, perquè allà és el que trobem és el Sant Andreu Teatre, que us ofereix l'estrena avui del malalt imaginari a càrrec de la companyia Casual Company. Doncs tenim la directora de l'obra, la Maica Ferrer, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, com esteu preparant aquesta obra que precisament doncs, inaugureu eh, aquesta, aquesta mateixa, aquest mateix vespre, no? Sí, sí, és l'estrena aquest vespre a les 9, sí. al Sants del Teatre, com has dit, mm. que és l'estrena del malalt imaginari. Doncs bé, la preparem amb, moltes, amb molta il·lusió perquè és una obra molt divertida, és una mm. farsa còmica de, de Molière en la qual, doncs, mm diguéssim, del minut 1 que comença fa mm. gràcia perquè és un home molt hipocondríac i, mm. i perquè tots els personatges d'alguna miqueta els hem treballat una mica amb un to de comèdia de l'arte mm. perquè el públic s'ho bé. I com us va us va acudir de poder a, a fer aquesta obra? Doncs mira, perquè Casual Company que és un, és un grup de teatre amateur, uh -huh. que té 17 anys, eh, ja de Sant Andreu, uh -huh. doncs eh, sempre dintre de que hem fet obres de tot tipus, fem obres de tot tipus, sempre ens agrada fer alguna també de tipus de clàssics, no? Uh -huh. Aleshores, Molière, no mai havíem fet res de Molière uh -huh. i hi havia ganes. Aquesta obra, en el moment que la vam llegir, vam trobar que era que era això molt divertida, molt fresca, uh -huh. que no està com com desfasada en absolut no. perquè bueno, la hipocondria és una malaltia que existeix i existirà existirà sempre malauradament uh -huh. segurament no i aleshortres aquesta persona, doncs és això és tota la tota la obsessió que té doncs en què està malalt, evidentment els metges eh, li prenen el pèl. Uh -huh li recepten coses que no li fan cap bé ni cap mal, perquè no li fan res. I també l'important, ens va agradar molt aquesta obra, perquè va ser l'última, la darrera obra que va fer Molière. De fet, uh -huh. ell va morir a la quarta representació fet de malalt, uh -huh. el mateix Molière, perquè ell estava molt malalt, en realitat. Llavors, és la, la controvèrsia que uh -huh. ell interpretava al el personatge d'un home que... Eh, creia que estava malalt i estava sa quan ell era un home, que s'estava morint realment, que uh -huh. estava molt malalt i eh, en canvi ell pensava que estava bé, volia estar bé fins a l'última uh -huh. hora. Llavors, tota aquesta espècie d'ovi que ell té envers els metges de la seva època, uh -huh. perquè el torturaven molt amb moltes... Ah, bé, amb tota, tota la, la, la medicina d'aquella època i, i els remells i, i estava molt molt cansat tot això i suposo que tot això fa que en la seva darrera obra doncs, ell uh, bueno, uh, digui tot el que pensa. O sigui, es, es vegi una mica reflectit dins de la seva obra, no? Exacte, sí, ah. sí, sí. Està reflectit. De fet, hi ha una escena que és molt, molt interessant, sí. que ell parla... Uh, clar, l'interessant és imaginar Molière fent de malalt, ah. llavors el personatge que fa del seu germà és el que diu realment el que pensava Molière. I aleshores ell posa en boca d'un altre al seu pensament, mentre que ell, en canvi, fa de, de l'antítesis del, del que ell era. I, bueno, va ser per això. Ens va semblar molt interessant, a part de molt divertida. Nosaltres fem una... és l'obra, però intentem, doncs, d'alguna manera, fer-la molt lleugera... No, no és una obra que es fa pesada en absolut és una obra que eh, bueno, hem tret alguns interludis que, que el Belier a vegades posava i alguns es, grups els fan i altres no i de fet pot haver un Belier en una hora i mitja i mm. entra bé és, és, és fluid <ríe> <ríe> que també més important Doncs ara deixa'ns que ens fem una mica així doncs ja xafarders mm -hmm. <ríe> uh, Casual Company quan es va fundar? Mira, Carles Company es va fundar a la tardor del 1997. Amb uh -huh. quina obra? Nosaltres vam començar amb un Lorca, amb de sangri. O uh -huh. sigui, sí, també un clàssic de la literatura. Sí. Uh -huh. O sigui, que heu anat seguir una mica també als clàssics, no?, per dir-ho manera? Sí, bé, he fet una miqueta, ja et dic, de, de tot, perquè doncs, també van fer, per exemple, rumors, vam uh -huh. fet comèdia més contemporània. Eh, a, anterior a aquesta que estem fent ara vam fer L'Arrient d'Oscuridad del uh -huh. Güero Vallejo. Uh -huh. Una mica... Mm, no, tampoc ens proposem el que sigui un autor en concret, sinó que fem lectures uh -huh. i, bé, bueno, si ha alguna que ens agrada, doncs el projecte comença. Molt bé. A més, hem de dir que aquesta obra s'inclou dins la onzena edició del Festival de Teatre Ficat al Sat, que és una, un festival de teatre amateur en què participen moltes companyies de, de Sant Andreu. No? I vosaltres, és, és, el, és el vostre casa en aquest moment. Sí, sí, sí. Mm. Perquè vosaltres eh, esteu, bé, eh, dintre de Sant Andreu, Uh, com, com veieu l'escena dels de, de nostres barris uh, Aviam, Sant Andreu sempre ha estat un barri molt de teatre molt, mm. o sigui, jo des de petita recordo que sempre hi havia o sigui a cada no sé, certs mm. metres hi havia un teatre hi havia un grup de teatre mm. i continua mm -hmm. això, és molt, això és molt maco perquè la gent jove continuen doncs estimant el teatre mm. uh, i penso que no s'ha de perdre, que no s'ha de perdre. A més, el teatre amateur és, és això, no? És mm. cultura i és, eh, doncs, oferir diversió a, a la gent del barri o a tot aquell que vulgui venir. Mm -hmm. Amb 17 anys que porteu vosaltres com a teatre amateur és una cosa a destacar, és important... Mm perquè no s'ha no perdut, sinó que heu anat cada vegada més i ara està mostra amb aquesta estrena, no? Sí, de, és que és això, o sigui, el grup, evidentment, com tots els grups de teatre, doncs ha passat per moltes per moltes èpoques, perquè la, hi ha gent que fluctua, gent sí. que, que ve nova, gent que se'n va, gent que torna, i, i a més, casual el, el, el que, que m'agrada molt és que és un grup en el qual la gent arriba i, en principi, Eh, és, és benvingut mm. no, no, nosaltres no fem no tenim dos grups dintre un dels de més joves mm. la, després la gent que porta molts anys nosaltres és com és, és molt heterogènic és un grup mm. heterogènic, hi ha gent de totes edats mm. i en funció del projecte doncs actuen uns o actuen uns altres, mm. o es demana més col·laboració per part de gent que vulgui a, venir a, a, a treballar amb nosaltres i mm. mm. Aquesta és la, la idea, o sigui, la idea és teatre pel teatre, o sigui, la idea és el que diu la paraula mater a mans de l'art I, i punt. El que sí que hem de dir és que al Casual Company hi ha molta gent in, in, involucrada, no només és la gent que surt a l'escenari sinó molta gent que sí. està darrere i que val la pena doncs, que els, també els, els, els anomenem no? i els, hi, mm -hmm. els hi dediquem I doncs, doncs aquesta, aquesta part del programa doncs, també, ells, que també reconeixen la seva tasca. No? I tant, totalment. Sempre l'equip tècnic, la gent que, que s'ha dedicat a l'escenografia, mm. a, a buscar les músiques, a, a la il·luminació, superimportant al, en fi, a, a tot no? diguéssim, tota la part tècnica és molt important, sí perquè en aquesta obra doncs són nou actors uh -huh. cinc nois i, i quatre noies però, però és el que tu dius hi ha uh -huh. sempre una part una uh -huh. part tècnica molt important la part de, de tot de, de regidoria, del disseny gràfic uh -huh. vestuaris, disseny de vestuaris tot és, a part que en concret fem un molier Uh, clàssic, vull dir mm. que vestits d'època, uh, perruques d'època, absolutament fidel al, al moment de, de Molière. Mm. I això doncs ha estat un procés, un temps d'acercar de, de el que volíem, d'aconseguir-ho, doncs han fet part del vestuari per nosaltres. Mm -hmm. és, visualment penso que és una obra molt atractiva mm. i que no, i que s'ha de perdre a vegades la, la por que a vegades es té a anar al teatre a veure un clàssic, per exemple, a veure un Xejo, a veure un Xespi, a veure un Molière, mm. perquè jo crec que avui en dia tots els grups, no només casuals, tots els grups, quan, quan fem un clàssic ja intentem que sigui lleuger i que sigui fresc, mm. i que, que la gent no digui ufff, <susur> saps? Perquè a vegades sí que anar i estar dues hores i mitja veient una obra segons com pot ser pesat, però depèn del plantejament, doncs és tan atractiu com veure una comèdia contemporània de, de qualsevol autor. Mm. Molt bé. Doncs Maica Ferrer, directora d'aquest espectacle que podrem veure aquesta nit aquí al Sant Andreu Teatre, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui. Gràcies a, a vosaltres. I esperem doncs, que aquesta nit sigui tot un èxit, aquesta representació, aquesta estrena d'aquest malalt imaginari, que estarem molt pendents de, de com es va realitzant aquí al, al Sant Andreu Teatre. Jo espero que, bueno, que, que s'animi mm. la, la gent que escolta aquest programa mm. i, que, i que apostin per Molière, perquè Molière és, és, és com tots els grans, com tots els genis, és viu per sempre, i les coses que diu fan gràcia ara com, com, com fa segles. Mm. Doncs, uh, si veniu, crec que passaré una estona molt divertida. Molt bé, doncs ens veiem aquest vespre, llavors. Molt bé, gràcies. Vinga, que vagi molt bé. Doncs nosaltres el que fem ara mateix una petita pausa, perquè el que volem obrir ara és l'àrea de servei i ho farem amb el Jordi Simon que ja el tenim aquí al meu costat. Fem una pausa i tornem. de dotze a una del migdia i de quatre a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs ja tornem aquí novament i atenim amb nosaltres al Jordi Simon que s'encarrega doncs, de portar-nos de temes que parlen d'economia de, i sobretot economia solidària, oi? Exacte Doncs explica'ns què és el que tenim preparat per avui perquè em sembla que estem a pocs dies ja que comenci ja un nou curs Bé, bueno, eh... Uh... Realment ja ha començat el curs. Eh, uh -huh. bueno, primer de tot, molt bon dia. Bon dia. I, i, I això, bueno, el curs ja va començar el dijous passat així en sèrio, que ja va vindre un professor, el Carles, que uh -huh. va fer ja les primeres, els hi va donar les primeres nocions de màrqueting, de com fer una investigació de mercat, uh -huh. i tots aquests temes, que són temes realment molt interessants i molt necessaris, que no tothom fa i, i bueno, la veritat eh, tots els alumnes van sortir molt contents uh -huh. eh, i molts d'ells em van venir ja directament a mi preguntar-me per dir, home, podríem fer alguna tutoria perquè ja començo a tenir una idea més formada del meu negoci uh -huh. i eh, fins i tot hi ha gent que ja et porta, que ja en tenen el seu negoci molt tirat endavant que necessitarem nosaltres aquí per ajudar-los amb el que siguin ni que sigui aconseguir finançament o, o acabar de donar-li forma al seu pla negoci que ja surtin al mercat. Sí, perquè recordem que la Fundació Trini Jove, que és som nosaltres ara en aquests moments, el que fa també és impartir cursos per a aquella gent doncs, que vulgui muntar el seu, el seu negoci qualsevol persona que vulgui muntar el seu negoci, no cal que s'apunti al curs, sinó simplement en què vingui aquí a Trini Jove, mm. nosaltres la tindrem encantat, som el, el David en Pillo, mm. la Susana i jo que estem aquí per ajudar amb el que faci falta mm -hmm. Molt bé, doncs si vols afegir alguna cosa més? No, bueno, només dic que el curs aquest encara té places lliures mm. i que estaríem encantats de veure's i vosaltres de... que mm -hmm. pots que és un molt bon curs que els professors de moment estan sent molt bons el cartes d'aquest ja porta molt de temps aquí és un que s'hi com de la casa per així dir-ho mm. I, i és això la, la qualitat que té que ho fa que es pugui entendre que no ho pugui entendre i que sobretot molt pràctic que no s'enrotlla parlant sobre teories estranyes sinó que es va a el que es té que anar que mm. realment és el que l'emporta mm. mm. mm -hmm. Doncs important que aquella gent que estigui interessada a muntar el seu negoci té dues vies uh, doncs a poder posar-se en contacte amb la Fundació Trini Jove aquí al carrer Turó de la Trinitat número 17 o bé anar a Barro de Vivé al carrer Tucumán número 21 que ja doncs, també li informaran i precisament allà és on es realitzen aquests cursos, no? Sí, aquests cursos es realitzen al carrer Tucumán 21 com has dit tu, Jordi uh -huh. I, i això són cada dijous, de 6 a 9 uh -huh. amb una pausa al mig on es pot sortir a prendre una miqueta a l'aire i això cada dijous són 3 horetes Molt bé. i la gent que teniu en el curs de, de quins barris són o de de quines zones, sí, de quines zones? molts d'ells són d'aquí molts ells són de, bueno, del que seria la Trinitat Vella, també d'algun de Sobretot d'aquí de Sant Andreu també I, Sí, però sorprenentment hem tingut gent que ha vingut des de més lluny, des de també més del, cap al centre de Barcelona i fins i tot per les afores que bueno, s'han informat de, del curs eh, mm -hmm. també de moltes de, com era? de Santa Coloma mm -hmm. i és sí, això, han trobat el curs, l'han trobat interessant i cada dia es desplacen fins, a, fins aquí per... Bueno, cada dia no, cada dijous es desplacen per anar al curs mm -hmm. i que no. quedat també sorprès, no? potser també una mica d'esperit aquest emplenedor també que té la gent potser, sí. com a professor dic, veure-ho també així de primera mà, potser també home, sor sorprèn que, que realment llegi tanta gent interessada que... que tingui idees no per voler sí, engegar sí, sí, sí, un negoci sí, sí. És algú, bueno, és una forma de, de, cream, de, de crear llocs de treball fabulosa. Sí, i més ara, no? aquests moments de crisi, l'emprenedoria és la via... Com sempre diem aquí, el, els moments de crisi són moments d'ús, però també són moments d'oportunitats. Per exemple, un local no estarà tan car com estaria fa uns anys, mm. amb la qual cosa tens una possibilitat d'emprendre tu amb el teu propi negoci. I, i, i gent que ens trobem, molts casos que són gent que estan en l'atur i, mm -hmm. i que és això, que veuen una sortida endavant que era el seu propi negoci. Mm -hmm. Molt bé. Doncs Jordi Simon, moltíssimes gràcies per haver vingut avui al programa. Nosaltres. Ens retrobem la setmana que ve. I ara el que fem és anar ja directament cap al que és la nostra habitual agenda que avui ve carregada d'activitats per aquest cap de setmana. i si ara us parlàvem del Sant Andreu Teatre que precisament aquest vespre estrena l'almelat imaginari de Molière doncs també hem de continuar parlant del Sant Andreu Teatre perquè us ofereix la representació de l'obra infantil al Ploramiques el Sant Andreu Teatre, a, a Carrera Neopatrana, número 54, us ofereix aquests dies la representació de l'espectacle infantil al Ploramiques. Doncs tots coneixem els Ploramiques, són els nens que ploren, rondinen i fan marranades, els que mai estan contents, sempre ho volen tot i no en tenen mai prou. Els aprofits, en canvi, sempre estan contents i han descobert que amb els plors i les rebequeries poden fer funcionar aparells A través d'un seguit d'aventures els ploramiques hauran d'aprendre a deixar de rondinar per aconseguir tornar a casa una història plena de música, diversió i ritme. Doncs aquesta obra el que fa és combinar dues coses al teatre i les titelles. Dura 55 minuts i la podreu gaudir demà dissabte a partir de dos quarts de sis de la tarda, diumenge en doble sessió a les dotze del migdia i a dos quarts de sis de la tarda. És adreçada a tots els públics, és en català i val 9 euros. També volem comentar-vos Busca, avui hi ha un concert. L'espai jove Garcilassso ofereix cada divendres un concert. La música bàsicament es farà. Bueno, avui als divendres hi haurà el concert. avui a les 10 del vespre, concert emvita el tren i l’entrada és totalment gratuïta. Eh? I per als més petits, també dir-vos que aquest cap de setmana el podeu aprofitar d'allò més perquè hi ha activitats de dinamització educativa. A l'Escola Avaro de Diver, al carrer Tucuma, número 1, demà dissabte, d'11.30 a 1.00 del migdia, hi haurà l'activitat un món de manualitats. A l'Escola Pompeu Fabra, del carrer Tulesa, número 19, demà dissabte, de 12 del migdia, a dos quarts de dues, hi haurà futbol gaèlic i a l'Escola Ignaces Iglesias del passeig de Torres i Bages número 108, entrada pel carrer 5K, número 75-95, demà passat, diumenge, de 12 a una del migdia, hi haurà la macro Jim Cama aquí de proves. Ens queden 5 minuts per acabar el programa. Encara tindrem temps de parlar-vos de l'Espai 30 de la Nau Ivanov, que us ofereix temps de jazz, hot jam session i fotografia. Són les jam sessions de la Nau Ivanov i Espai 30, vistes pels fotògrafs de l'Associació Fotosagrera. Doncs l'exposició restarà oberta precisament fins aquest diumenge i els fotògrafs que hi participen són Cristina Rassol, Lili Bonmatí, Joan P. Canyol, Joan J. Gómez, Josep Lluís Roig, Josep Maria Garcia que és el president de Fotosagrera, i Rassalvador Atat. Sí. Temps de jazz pretén ser una jam-session fotogràfica d'un grup de 7 persones amb 7 diferents estils de veure la fotografia, però units per mateix fil conductor, les Hot Jam Sessions de jazz de la nau Ivanov. Molt bé, doncs també dir-vos que el Centre Cívic de Sant Andreu us ofereix aquests dies l'exposició 1714 a la Posta Catalana. Al centre cívic de Sant Andreu al carrer Gran de Sant Andreu número 111 us ofereix fins al 22 de març l'exposició 1714, la posta catalana. És a dir, que us queda pràcticament una setmana just per poder gaudir d'aquesta exposició, d'aquesta proposta. Per tal de fer arribar al tricentenari el conjunt de la ciutat, l'Institut de Cultura organitza aquesta exposició itinerant de petit format que ara podem veure a Sant Andreu. Es tracta de redescobrir i entendre la dimensió dels fets de 1714. Una suggeridora instal·lació que inclou audiovisuals i elements gràfics d'última generació ens permetrà conèixer els motius que van desencadenar la Guerra de Successió, el 16 de Barcelona, la derrota de l'11 de setembre i la dolorosa repressió consegüent. Més coses. La Biblioteca Ignasi Iglesias Canfabra convida als joves autors de còmics a exposar la seva obra. L'espai de microexposicions a l'àrea de còmics de la Biblioteca Ignasi Iglesias Canfabra, al carrer del Segre número 24, vol promoure dibuixants i llunistes novells. Si estàs interessat a donar a conèixer el teu treball, no t'ho pens presenta la teva proposta a la biblioteca. A l'equip de còmic de la biblioteca o pots posar-te en contacte amb ells a través de www.barcelona.ii.diva.cat Més coses a comentar-vos, doncs ara el que volem parlar és de l'espai Via Barsino, que és un equipament que es troba al servei de la Trinitat Vella. L'objectiu és oferir un espai polivalent i ser la seu de l'oficina del Pla Integral de la Trinitat Vella.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 evitar les molèsties sorgides d'accions quotidianes, la participació en la comunitat i l'acollida dels nous veïns. Uns continguts que, segons l'Ajuntament, han estat consensuats des dels òrgans de participació del Pla Integral. Ara ens n'anem en cap a la Sagrera, perquè teniu la possibilitat de votar l'escultura que anirà a la plaça de l'Assemblea de Catalunya. Al centre cívic de la Sagrera, la Barraca, al carrer Martín Molins, Mor 29, us convida a votar l'escultura de la plaça de l'Assemblea de Catalunya. Oh. Doncs què heu de fer? Apropar-vos al centres cívic de, de la Sagrera La Barraca que es troba al carrer Martí Molins número 29 i a eh, doncs, fer la vostra votació escollint l'escultura que creieu que té més possibilitats de formar part de l'Assemblea de Catalunya Teniu en concret fins al dia 25 de març per poder fer la vostra votació Hi ha uns horaris, això sí de dilluns a divendres de 6 de la tarda a 8 del vespre i els dijous de 11 del matí a 1 del migdia. Més coses a comentar-vos, doncs dir-vos que el Museu del Disseny de Barcelona s'ofereix un itinerari guiat per Sant Andreu. El Museu del Disseny de Barcelona planteja dos itineraris guiats, Sant Andreu de l'agricultura i la indústria a l'alta velocitat i passat i present urbà del Disseny Barcelona. Doncs eh, recomano dir-vos que el proper dia 23 de març ten ha el proper itinerari guiat per Sant Andreu que serà a càrrec de Joan Pallarès Personat, que és una persona molt coneguda aquí en aquest programa i segur, segurament l'haureu escoltat més d'una vegada. Uh, també dir-vos que des de dilluns és en marxa el sorteig de 40 parcel·les a l'hort de la Trinitat Vella. L'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o AC, del Districte de Sant Andreu posa a la vostra disposició la possibilitat d'accedir al sorteig de 40 parcel·les a l'ordre de la Trinitat Vella. Molt bé, doncs uh, les inscripcions es poden fer fins al dia 31 de març. Els interessats seran residents del districte, tindran 65 o més anys i capacitat per treball agrícola. Nosaltres ho deixem aquí, dono les gràcies al Francisco Miguel i a la Cristina Paniello i ens retrobem a la propera setmana, que passeu un bon cap de setmana, això sí. Uh, doncs això, fins dilluns.